був для гітлерівського командування цілковитою несподіванкою. Воно щінило тривогу лише тоді, коли ми були вже за 80-100 кілометрів від Києва. На відкритій місцевості, де партизанська колона переходила залізницю Коростень-Житомир, німці виявили нас. Звідси кілька батальйонів противника йшло за нами слідом. Почали насуватися гітлерівці із боку Києва. З'явилася ворожа авіація. 8 березня на очах у карателів, які почали насідати, партизанські батальйони під прикриттям групи автоматників по вузькій смузі Криги, що затрималась на крутому повороті Русла, переправилася через річку Тетерів, яка розлилась весняною повінню. Потім цю крижану перемичку ми підірвали. Вступивши в село Кодра, оточене лісом, партизанські батальйони зайняли оборону. Виставили на лісових дорогах застави Вирішили дати окупантам бій Щоб не наступали на хвіст, як говорили партизани Передовий батальйон гітлерівців, натрапивши на заставу месників Розвернувся в цепи Застава, відходячи, заманила його лісом до села Просто на наші станкачі Весь цей батальйон був скошений Другий ще йшов лісовою дорогою захопила на марші рота автоматників Карпенка і знищила майже весь іще в похідних колонах. В цьому бою ми втратили кількох хоробрих бійців і серед них зв'язкового Володі Шишова, 16-літнього комсомольця, на якого покладали багато надій. Цей кмітливий енергійний хлопець прийшов у загін озброєним гвинтівкою з великим запасом патронів, але відразу ж поставив собі за мету придбати автомат І першим серед зв'язкових здобув його в бою Ми готували Шишова, а він мав на все те дані воротні командири Володимир був улюбленцем комісара Семен Васильович часто подовго розмовляв з ним, як і з сином Радики Володя за дорученням комісара наглядали за такими хлопчаками, як Валько Сурмач Щоб ті пустуючі не накоїли якихось дурниць вони намагались тримати підлітків у вільний час в гурті. В цьому Володі дуже допомагав його патефон, якого, на превеликий жаль, загубили, коли відстрілюючись переходили за різницю. На початку бою біля села Кодра черговий по штабу послав Володю в одну роту. Він довго не повертався. Тоді в ту ж саму роту послали іншого зв'язкового – Валька Сурмача. І той зник безвісно. Після бою їх знайшли біля села. Валько з останніх сил волоком тягнув товариша, який не виявляв ніяких ознак життя. Як з'ясувалося, по дорозі в роту Володя натрапив у лісі на групу гітлерівців, що заблудилися, і вступив з ними в бій. Коли ж на допомогу до нього прибіг Валько, з цих німців живим лишився тільки один. Зв'язкові вирішили привезти в штаб язика, захопилися полюванням, а скінчилося це тим, що фашист майже в упор полоснув чергою з автомата по Володі. Три кулі пробили йому груди. Поки Валько тягнув товариша лісом, той зійшов кров'ю. На другий день, коли ми рухались прискореним маршем до залізниці Київ-Коростень, біля підводи, на якій везли Володю, похиливши в корботі, йшли всі його юні друзі. А Володя, отягнувшись, Зразу занепокоївся, чи не збираються евакуювати його на велику землю І сказав, що все одно повернеться в загін Потім він попросив сметани Кілька хлопців скочили на коні і помчалися в якийсь хутір Хутко повернулись вони з глечиком сметани Але Володя на той час знову знепритомнів і незабаром помер На похороні Володі Шишова виступив руднів у промові комісара були гіркі слова на адресу деяких наших бійців-підліптів, котрі зловживали тим, що ми ставились до них як до рідних онуків і прощали їм пустощі, іноді й такі, за які треба було б суворо карати. Валько Сурмач заридав чи не вперше в житті. Під Києвом 10 березня Перетнувши вночі залізницю «Київ-Коростень», усе партизанське з'єднання вийшло до села Блітча на вихідний пункт намічної операції під Києвом. Захоплені зненецька поліцаї не встигли попередити своє районне начальство про наближення партизанів.